مختلف موردن کو دا مولانا زین اللہ سیب دا دورے تفسیر کر آن دا اکسو نمبر کیسٹ چبہ مسجد امیر مویا مالا خطک سوال ډیر کې پس ستمبر دوزارات کی شعر دی دی دا ملای دو پتے ایسا سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبایل نمبر زیرو او <وحورو> ور خایسته سرګالله داسې ب کا همثال لولو مګونګوره لاې پات بهند کړې نو بعضې د هوریا د هورو او د جنت د متونو ډیر زیات ن شکری کو او پس احتض کوي مولااتاللی دللی نه دي او دا چل دی اوغا چل دی دکه چې غلهما خوو زیات تر دا با نه یا غ بیا پهپلو ااشعارو کې زیات تر په شوواه و کې چې کم د قرآ او سنت نه نا خبرې د سوشیلیزم کمیونیزم نه متاثر شي نو غیبیات د جنت نیامتونو پورې خندانی کوي مولا تعالی د دین دی د کالو ډکه کونتري او دا چل, دا آغا چل دا کی دا او هغه چل بکواس کید ټول خرافات دا دهریئت خبري وي وینه یار شاعرانو خپل مقصد دی خپل مقصد څه دی او د جنت د قیامتونو نه انکار او الا منکری نه حدیثم کوي او دین ته نه کوي وحور عین دی کړي یحور بی او عین خیس دا په جنت کیو پرویذیان دنه مراد په دنیا کې خوشحالي اخلي یو کم منګرین حدیث دی اغه وی په دنیا کې بس تا کلی او دارنګ بس دات جنت دی په دنیا کې پتا پریشاني چې بدای جنت جنت دی په دې کې دادو نه جنت تذکره راځي د اخرت د جن تذکره راځي دا خو د مراد دنیا نه ده واخورون عینا اغا ترگی اغا عغ... واخورون اوغورا عینون خست ترگو والا كم سال اللؤلؤ پټو ساتل شو جزام بما كانوا يعملون دا بدلره په ثواب دا چدی کولا لا, لا اسمعون فيها لغوا ولا تاسما دي بنوري په دې جنت کې لغون په ذل ولا تاتي ما نه ده گنا خبري لغون بي پيدي خبري کې گنا يو ګوناني ايته لغوي پذل خبري بكواز تاويلي ماويلي ولا تاتي ما نه گنا خبري جنت به یو پاکيزه زندگي ښه ولا تاتي ما ده گنا خبري دروغ بهتان او غيبت يا بل تر گنا نسبت کولا الا قيلن سلامن مگر وینا بی سلام سلامو ار طرف سلام ار طرف نا را سلامتیا وینا الا قیرن سلاما سلاما مگر وینا بی سلام سلامو یا اغ خبری تی سالی میں بی نقصان نا یا سلام دا اللہ را طرفنا د ملائک را طرفنا یو بلتبا السلام دا سلامتیا خبری کئی واسحاب الیمینے اس وضاحت کی لگ دغمکنه کی ابتده زکر رکو اغا دری کس محکن تم ازواجا سلاسا فاصحاب المیمن واصحاب المشعما اسی لگ لگ وضاحت کیا واصحاب الیمین اغا خیلی اسوال خلقا او سنوے خال دے ما اصحاب الیمین سرلوے خال دے دغا خیطا رپوالاو فی صدر مقضود دی با پغبیرو بی کې کی مشغولیاو اغبیر پا ربیری ازغیب پکینی د جنت و توالحم منذود و توالحم منذود اکیلی لانديباند جوخت و ذللممدود او باندې په سیلین ذکر کړي جنت اغبیر یو برغټ منګیوم را برابر بیرې ښه په کې با د دې بیا څوند ول عزت پکې و ذلل او سوریو ګدا کنایده نه لې بخو آرام بی وتا وما امس کوبا او غوبا روانک لیشوی پا مقدس مکا وفاکیحتن کسیر و میوی دیرے لا مفتوعتن ولا ممنوع نبا ختمی کی نبت منکی دیشی وفروشم مرفوا ده با حریو نیامت محیعی وفروشم مرفوا اغا پا بسترو اوچت در جوالا انا انشانا انشان موند په پیدا کو دي زنانو زرا پني وي پیدا ايسرا ان انشانا اون نه انشان موند په پیدا کو مراد دین دنیا د دنیا د زنانو يدي اگر کی دنیا کې بوډه شوي دا او دا بجنت بج کې به نوي نوي زوان شي ان انشانا هن انشان یقینا ان پیدا بک دی دي لرا پني وي پیدا ايسرا پا جعلنا هنه بکارا و بگرد و ممدیل را جینا که محبت کارا که انکی اتراب و همزولی غربا اخاون تا با دمینی خبری دا ناز خبری زان با لخیستا که یا ایتا و یا اترابا همزولی نبی علیه السلام تا یو بوده را ل چی ایلا اللہ رسول مارا پارا دوا که جز جانت تلالشم نبی اسلامی جانت تا بوده گا نین نزی بدا سر شوا څه تا خپه وا بیا ورته نبی تعالی مخه پکېګا تبال تبوډې نه جنت بتولي پیغلي داخ دنیا ته کې بتولي بوډېګا نه التزواني بشي جنکي بشي اوداد نبی رسول سلام طریقه د مزاح د ملګرو سره نبی رسول سلام بکره کړه خپل ملګرو سره مزاح کو دل لګي به او سره کولا یو پرتاب کرام ناسي نبی رسول سلام ناس دي کجوره خوې نو صحابه چې کله کجوره وحری ادو کی دا نبی اسلام مه ته راولي چې کاله مجلس برحافظ کی عملګری وای دا وګړ ټول کجوره نبی اسلام وویل نبی رسول الله توي لګيا خطاص می خلق خطاص والا معلومی کی دا وتا زړو کو سره وړلی ښا دا مزاخ دا نبی رسول سلام یو پر یو کسراغي وې جده ما یوخ پکارد دي نبی رسول سلام صحابه دغه سره ووه یو په چی ورکه ته دا الله رسول او په بچي سو نبی اسلام یا ار یوخ دوخ بچی نی وييږي بخبر کي ها دا قسم مزاح د نبي اسلام نه ثابت دي باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم شمایلو کې کی ذکر کړي او ګڼ روايات دي په دې باب کې بجالنا ابکارا وګوره په دنیا کې دا بوډه شوی وا دماغو یکار پر خو دي او ګونی یکار پر خو دي نظر یکار پر خو دي او په دنیا کې دي الله حکم اومن امانه له حال تبا دی اللہ بیاجی نے کی فجعلنا هنہ ابکارا کتنا جنت نوید دنیا مزید مراد دی تا دیا ایتونو تفسیر بتستنگا څنګه کې تا پوس کون فجعلنا هنہ ابکارا عربن اتراما او زکر کله دا دی خبر زکر وضاحت کو چې داد ای خواه شاکی دا سی یو جراسی موایرس اس خوری گی اغی انکار کئیو پرویزیت تا رواج ور کئیو او وډېر کوم سمودره وایرس پیدا شیو الله یاسانو کو ځوانانو توبه ویستا او غو وایرس پاک ختم کو چې کم خلک د وایرس لګیدلې الله پاک د دېمه توبه توفيق نصیب کي او الله دې سهي مسلمانان کي لګر دا کی دي خبر راخه پرويزیت چې کم خلک د دا د دېنه متاثر شو پدیما باز غټو مبتيان او تا کابرو ته خطو تليګل دا پرويز متعلق تمات اپوسو کو چر یو سړي له داغه دی هغه پرويزي شو د خپل رمر شو په میراث کې اوسره برخه رسی کنه بالکل نه رسی زکه چې دا وراثت کې یو اصول دی چې دا زوی پر پلار پر دین باندې په مسلمان نه کافر وراثت نشو وړي نو دا خو کیدره دا پرويز د کو پر کې ده بیا بل تپوس دا اچړي که یو زنانه دا او اخجا توادد او که خوندي پرويزي شو نکه شو را خپل محسوس مست کېږي مفتي تقي عثماني صاحب د برکات او ملالیا اغي جواب کیو لیکل کیدانه کیه ما تشوا لکه دا دا کیدا غلط تشوا چې کله کیدا غلط تشو نکه ما تشوا دریم سوال چې غره چا عقاید د پرويزيتی عبد الله چکړالوي سر سید احمد خان او نو آیا د دادې ندريو والا ته جنې وبنیکا او کل څنګه دي به حرام دي فجاالنا نه کاره د جنت ناغین کار کوي د جاهننم ناغین کار کوي د جناتو د وجود ناغین کار کوي د مکو د وجود نه غین کار کوي د حیسو ناغین کار کوي اوی مونږ جوقرآ منونومون د اوودس هغین نه کوي د ناغمون کرد د پبانې غمون کرد پهدي ک آخر د ایمان پاتې صدي فجهالنا نه اور ادب خلق کو ریسپیکٹ کول او ډېر ادب احترام او ادب پرويزي شه وو داس خلق کو تسپق کټ پکاري کی پتا وته ہو لگی چرته د خلکو خود پزین کې او زموږ څخه قدر نشتا د خلکو کو تر خو زموږ څخه ویلیو نشتا دی بالاغه ته وتاي کی را دي جي کینه او جي شربتا او بوچه خپل کار کوا پځ وینې کی ګره خانانو نملن کو سره کوي تا قائد هغه د قران او سنت خلاف دی فجالناهم ابکارا فجه الله نابکاره تیر شوي د اوور کې منبالې د پرزیت قاید ذکر کوله چې د میټر پروز او د بدله چکړوي ددې خلکو دا, دا نظریات نظرییت اقاعد دي یو ملګری یخوا خوا شه د بچ نه ټیریپلوکو چې د زهخ خوون یو ځ ته او یو پیرره مشکې بوتوم یو سړی د غټه مطبب او بالا ویډیو عادی ی سری د میټر پر او ماتې لومبیر دې خپل علاقې را علماون له تورکو اودارنګي وی هردا علما به داسیو دا علما او داسیو دا علما او داسې ډېره ترور او تورکو بیارورو آرورو د مستر پرويز عظمت را ته بیانو چې دا دوه هغه شخصیت دی په طریقې طریقې سره وږي درث می اورږي نن خزروانو ما ما مکمل ایسر د پرويزیت پارم ډاکو او الله احسانو کوړي شکریا دا کولا نو ډېر با سې داسې خلکې سادهګانی باقی دا, دا قائدو نا خبر نی دا, دا کردار نه نی خبرو اگر آقی نا متاثر شی و یو قرآن بس کافی ری کرن او دا حادیث عجمی سازش تی ایمام بخاری او مسلمان سے گرب شپ لگونه وی او رو بن محبتکار که انکی بیا اطرابا حمزولی بیا لی اصحابیل یمینی دوی دلی دی دا مقنومتونو سلطن من الاولینا او دلی دی دا رستلنبانونو وثلتم من الاخرين ودلي دد رستانونا واصحاب الشمال مقداس اصحاب اليمين حالت ذکر کو اس دا اصحاب الشمال واصحاب الشمالیق طرف والا خلقو صوره بد حال بید گست طرف والا خلقو اس دا, دا تخویب ذکر کئ فی ثا مومن بگر میں ہوا کی بیا وحمیم پخت کی دلوبو کی جو شیدلی وبو احادیث کرازی د کله د کو بدي دا کیو دا د مقامږي کی په مغدا ټولغه واخ به غلوه کړه او به ایږي و ذل يم يحموم اب یا با سوري د تور د تورلوگی په شان سوري به ورتا داوله ځکه په دنیا کې عقیده او عمل دې تورو په دنیا کې ال تک تورو اوس ال تک به اعمال ټول متشکل شي او د تورلوغو هغه سوري به هغه مخونه مي وثر تک تور, تور شي لا باريد نبخي ولا كريما او نفيدمنده دا ولي انهم کانو قبل ذلك مطرفين يقينا ديو پخوا په دنیا کې مطرفين مطرفين ډير مال ډير مال د دنیا کې دنیا دنيا په مال کې ديو ديات مستو ملز نارو جنا زکات نا حج ته قران تلاوت نه د دین هیڅ کار نه تاشه پیسہ او تاشه پیسہ او ځینې داو چې بس پیسہ په غر کېم کال کی بس پیسہ په کار را غریب ارزه کې خوړ دی ته د دنیا کې دا دوا چې منی میکس د دا میرگو دام بنایې کام بس چې پیسې بس ته کامیابی نور اخرت شاته ګرځولوا انهم كانوا قبل ذالکا مطرفین یقینا دیو په خوا ډیر مزه په مال د دنیا کې وکعنو یسرونا او دی همیشوالیکو الالحینث العظیم پغنالو یا حینثا شرکه یا ذنب یا بدی و هیث نہ مراد یمینی غموس دی یمینی غموس دی, دی, دی ته وی په تیرشوی زمانہ کې سړی او کار کړی دی او دی په قسم غوړي دی زمانہ دی کړي ای یو کار نه کړی او دی په قسم غوړي چې مادہ کړی دی دی ته یمینی غموس وای په دنیا کې هې دی کفاره نشتا و جهنم که با اللہ غفه ورکیهو و کانو یقولونو دیویلا ایدامتنا و کناتو آیا چې شمونگا کلمڑا شو اڈوکی سو خوری و ایدو آمن او اڈوکی ائنا لمبعو آیا مونگ با دوبارا پورتا کولی شو او مشران زمونگا لنبانی تورتو آیا ایکنن اغا لنبانی و رستنی لا مجموعونه ضرور باهونکلیشي او مقررت وخت درض معلوته س مهم نه کوم وه دو لونه المکذبونه نو بیا تاسوی ګمه خلکو المقذبونه چې تذب کوو تاسو داخرت نهله آکیلوونه ضرور بخورې دغونې د ذقوموم نه د زکم نه بخواه کو نو نوبیا بس کے دا ریدا پاتا یشید لو بنا نو سکے باتو پشان دس کو لو د جل و خلیو خانو الہیما دا جکل دا اوہ اپدے او مرض بیا دا او کو بس کیو مری گنا تو داخلک ب مری گنا تن بے ماتی گنا ہا زان ذلہم دا دی مل مستیا دا یوم الدین پر دا قیامت د غلوومبی مررحله د مییل مستیا ده اغې اغې دی کې ہوتاه کیا نههننو خلک ناکم دیې دوی میسه په دی کې د لالی او عمت د قرآ په حالات حالاتو سره اجز د مخلوق نههننو نا خلکه ناکم الله مونږ تاسو پیدا دا کو الله سره توړی را خت پسک نه کې تاخریر دنیا ته تا راغلی سنګې ته په کو ولارو راغلی و نحن خلقناكم من تذره پیدا کړیې فلولا تصدقونا ولې تاسو تصدق تصدیق نکوي د قیامت افرایتوم آیاتو سوچکړې دي ما تم نونا چونت پاړه و پرهیم کې وګوره افرایتوم ما تم نونا چې تاسو کوم بنیونه و نه پرهیم کې اړه وې تاسو ته خدای غیره موجود درکړي نو د کې دا باز بعد موت باندې څنګه دلیل دی څنګه قطرره مننه کې سونه انقilab الله راولي لمبي او دراپ یو ساس کیو داغي نبیه کل انسان او هغه ساس کی کی پاغه وګه ته انسان دا موجوده ساخت تډوینه نو پاغه کې په پا نظر ناراضي ویختو په کې په نظر ناراضي غوغه پاغه کې په پا نظر ناراضي اډو په کې په نظر ناراضي کې په کې په نظر ناراضي او داغي نه الله پاک تر داس بسترین شکل دار کا دا دون انقلابات تنود پی نه علاقات غلکینه مذع بیا تا لا وجود در کو کی دنیا تراوست نو الله پدی قادر دی جتا دوباره بیا را پورته کی انتم آیا تاسو شکل جوړا دی دا داغي آیاتو داغي شکل جوړاوے دا ام نحن الخالقون او کومگا جوړ اون کیو غیلہ را شکل بل انت یا بل بلکی یا رب شکل جوړ اون نحن قدرنا بينكم الموتى مخی آیات کې د انسان هغه ابتدا ذکر کا چې څنګه پیدا کړي دی آیات کې انتها ذکر کیا نحن قدرنا بينكم الموتى مونږه مقرره کړي تاسو یې سکی او نوې مونږه به مطبوقین عاجز کړي شي وي تقدیر د مرګ نه یعنې مونږ عاجز کړي شي وي الا ان نبدل امثالکم کی بدل کومنګ تاسو په شان او انسانيت نه خلاف اشكال درکو یا بدل کی موږ را او تاسو په شان تاسو اولاد او وننشيکم او پیدا کومنګ تاسو لرا پاسو چی تاسو چې تاسو پن پوي گئیو ولقد علمتم النشات الاولی یقینا پوي تاسو او پیدا اسمخ ک نیبان دي ولې نسیتنا ثلویو الای پړون دی پړون باندې پیدای تاسو خپوي ولینذیتنا حاصل او پر ایتوم آیات سوچکړې پاغتو کوم کې ما تہرصون چې تاسو یې کوي تاسو دې تګم د سوچ کړل وګنتا چې کم تاسو توم وکړي چې داتهم څنګه راغون شي تاسو به او استاد تقر دینا نواقې په تعالی هو پته نشتا دا یو یو تګم چې تاسو انوستو دا بیا الله پاک د لږ برابرۍ کې پته الله پاک دا مو چې په داسې طریقې سره وکړه چیدہ سر پا برخکاری کاری او دارنگی دائیوی خیخکت ایو نابد غال لائی افن نظام سره هغه پیدا کیا افرائیتم ما تحرسون آیات تاسو سوچ کرے پا تو ہم کی جتاسو ایک کرے اکہ علامہ اقبال وی پالتا ہے بی جکو مٹی کی تاریکی میں کون کون اٹاتا ہے دریاو کی موجو سے صحاب افرائیتم آیات تاسو سوچ کرے دیں ور انسان پیدا کو ور پسې مرګ ذکر کو اوس انسان د خوراک ضرورت دی او ان اپار ایتم ما تحرسونا آیا تاسو سوچکړي دي پکه تهوم کی ذکرې تاسو او انتم آیا تاسو دار زرغونه وایو ام نحن او کوم د دې بل انت یا رب مفسرین ذکر کړي چې کله دا آیاتونه ویل شي افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون کوم جائے که دا ام او لی دی نو دی پسی بل انتا یارب ویل پکری بلکی یاربا دا سکارتکو انکی لاؤنا شاہو که غختوی منگا لجعلنا ہو گرزوری و منگ دیلر زر زرے زرے فزولتم بیابا تاسو تفکو ان غمونا مخکارا کولا بیابا تاسو پریشانویں اللہو ادادانی دل زرازر زر غنوما دا جوارو دا غنه مودا رږي او دا سبزياني دا سب د لزکوما بیا بتاسو فزولتوم تفکاون بیا بتاسو غمنخار کولا چې کینن مونږ تاوان یان شو بلکی مونږه بے نسبایو نو ګور مکه د انسان د पारा خارج ذکر کو چې فصل ذرا درغونوم نو پر ایتم المل ما تشربون آیا تاسو سوچ کړه په و بو آ کې تشربون که تاسو کې و دا اوبه دل سوک راو رای یا لکه دیفن اخو پسن را در غل شو غنم جوارو شو و چوز دا اوبه نوی و تا بیا دا اغنم غنم, غنم با اداسی امومو خوڑه بیا نا غنم ته میده کې په میچن باندې په مشین باندې پا جرنده که نبیا تاسو اغا اولا اغا گه و دا اولو اغا گلو دا پا روبه پا کار دی او زور پسی غوبه ذکر کئی او یو واجب مرغوط انده سره ذکر کوي خا اول د انسان پیدایش او مرگ انسان پیدا شوې ملکي کې به په دواره جن قادرم په نړۍ کې د خوراک انتظام کړي نو ګوره تاره پاجکم پتل ذوکما هغه پتل دغه نه اڑتا جوړ کو اوس دا وړه به ته د ډوړې جوړې د دې جوړې جوړونو موږ دا ارګل واري نو بغیر د وبونه حنا وګلی الله د وبو ذکر کوي او فر ايتم الماء الذي تشربون آیا تاسو سوچ کڑی پا اوبو آکی چه تاسویس که انتم انزل تو مو ہو آیا تاسو راکوزی کڑی دا اوبا دا غز پینو ور نا او که مونگ دیل را راکوز ون کیو بلانتا یارب اوبا اللہ ترا باران یوازی اللہ را وره نشاو لون شاو که خوخو زمنگا مونگ بگر زولوی دیوبول را ترخی وولی شکر نکوی نوخه اور غری واغهل ډوړې خو دې جوړې کوس به پخې څنګه ایره پارا د اورد ضرورت الله دې اورد کړه دا اورد راکمه غايره ولې تاسو دې اورته سوچ کړې دی اور د کچن اغه ټول سامان په ذکر کوه پ کچن کې دا ټول د خور خوراک دا سامان موجود دي بیا وبد اورا غل د پارا په سالن کې دا ټول د پارا کدا وبد ارث وي بیا بګرانو کې اور نو وو afar aitumunnarallati turun او تبیا امد الله نا فرمانی کې تبیا امد الله خفه کې افر ایت منار الاتی تورون آیات تاسو سوچ کړه پوره آلا کې چې تاسو یې بلاوی او انتم انشاتم شجرتها آیات تاسو پیدا کړي دي اوندا دی اور په عربو کې مرخ او غفار دا یو قسمه ولې دی پانی او دا غي با اور پیدا کړو یا شجرتها اغا اونا خشاک وغیرہ دا چا پیرا کڑی دی ام نحن المنشی اونا او کمونگا پیدا که انکی یودہ دی بل انتا یارب او او ری و سر ذکر که او ری دیکی پیدا سدہ چه انسان جہانم دا او ری نمویری یا اللہ اغا او ری پیرا کڑی دارنگی دا دریاب اوبا دارنگی چه اللہ تبارک و تعالی پا پیدا کولو قادر دی اګه په دوباره جن باندې مقادر دی او دا اور په دی دل تکي ذکر کو جتا په توغام په هاوي په دی اور باندې ځان ګرموي رڼا ته حاصلوي په دی ਉਸپونه باندې په دی باندې ਉਸپنه ویلي کوي او داږي ویلي کې دونا بیا ربلا مشندرې بلا شونه داته جوړوي داده لچا کړې سړیا afar aitumunnar allati turun aaya saatu soch kale pawur a hakee تاسوی بلویایا یا تاسو پیدا او نه دا وره او کوم پیراکونکی ود دی بلن تیا رب نحنو جالنا تذکرہ مونګر ذولی دل را د پاره یاداش او متان او د پاره د پی لالمقوین او د سهرا وال او د پاره د مسافر د پاره اول پیدائش د انسان سره مرګ ذکر کو بیا تربيت د انسان ذکر کو دری امور د خوراک د پاره د پتل ضرورت دی بیا دا فصل دره پیدا کیدو پر د وبو ضرورت دی بیا دا, دا, او دا, دا, دا اور او غل 아이 کې د وبو ضرورت دی او ډوډۍ خورو کې بیا د وبو ضرورت دی دا غي په خولو کې د اور ضرورت دی هغه ټول ارت ته ذکر کا نو فلا اقسم بمواقع النجوم دي لکه سلو اقوال دی یو دا چې دا لا نافیہ دا نذ ذا ذکر چې څنګه خلکو ګمانو یا دا لامقینا فلا اقسیمو ز قسم نکو ما یا فلا اقسیمو دا لام د تاکید دا پارا بے اصل کدی فلا اقسیمو فلا اقسیمو و دا د دا زبر د اشباع د وجہ پیدا کی گی لکسنگ په پاہی کې کے اگن اشعار راغلی اگر کے اخر کې علی پی اگر علی پی اشباعی ہوئی دا علی پی دی فلا اقسمو او پدیکیو قراعتمشتا فلا اقسمو فلا اقسمو او فلا اقسمو فلا اقسمو فلا ندیدہ سکارو سنجدہ خلقو گمان ذا قسم کو ما بی مواقع نجومو پزینو دستورو بازی ویده نجومن مراد دا قرآن اغیسی دا قرآن مزامینو وینهو لقسمون او یکنندہ قسم دے فتا سفوئی گیلوی و داخلوی قسم دے انہو لقرآن کریم دا جواب قسم انہو لقرآن کریم یکنان دا قرآن کریم عزت کتاب دے قرآن تا دیناس تاوکا الله بد عزت من کی فقرآن سرد تعلق پیدا شو و عزت من بشیم ذکر نبی علیہ السلام فرمائی ان الله يرفع بآل الكتاب اقوما الله دغه قران په وجا ډیر خلک پورته کیو او ډیر خلک اگر دلیلہ کیو زکه علامه اقبال وی او زمانے میں معزز تے مسلمان هوکر اور ہم خوار ہو گئے تاریک قران ہوکر نبی علیہ السلام فرمای یا قران خودون کی جوړ شا یا د قران دکون کی جوړ شا یا د قران والو خدمتگار جوړ د دې درو نه بارو نوځي کوي تباو बर्बाद به دا عزتمن کتاب دی روحانی کتاب دی انهو لقران کریم یقینا خامخا دا قران کریم عزتمن کتاب دی پی کتاب مکنون پی کتاب او محفوظ ساتل شو دی په کتاب کی پلوه محفوظ کې محفوظ ساتل شو دی لا یمسو الا المتطهرون له ب لاس نې مګ پاکان خلکهقرران ته به پاکان خلک ګوتی وړي په دا قرران چې کله دا بغیر دغه کړ نه یو خی تر دا کم تچ کړه بعضې خلکه چې دا نه د ی بله کړه که د غنه اللاوي نو بیا یو د سړی لهګوت نه شي وړی لا ی مص المحون دا قرورآ او راګ له په بیا دس کې ګوتی وړ د جایز نه دي. د قران لوستل جائز دی بیوदतګي د قران تلاوت کول په سړي په لوی او اغلوي او دس کې دي یعنی په جنابت کې دي یا زنانه په هيزو نه پات کړه د قران تلاوت دانشي کوله نور ذکر اسکار کولی شي لا يمسو الا المتطهرون یا بازی وېد متطهرون مراد هغه دنه چې يقې دی پاک ایو. او لا يمسو په دې پويږي نه مګر سه پاکان خلک چدا کوم خلک خپل تسکی انفس حاصل کړی دي اخلاق صحیح دي ایت الله دا قران پوی ور یا لا یمسو الا المتطهرون تفسیر قرطبی او معالم التنزیل وای پخوند نه پویږي مگر پاکان خلک که کم پاکان خلک دي قران پخوند پویږي او چې پلید خبيث خلک دي دا قران خوان سگهیا غونګړ خپا غندګو کې خوشاله وي تنزیل و ميرب العالمین نازل ی دل دی کتاب دی مې رب العالمین د ترپا د مخلوقاتنا په بیاز حدیثه ای آیا په داز خبر کی په قران غنت مزامینو کې انتم مدهینونا تاسو سستی کویا مدهینونا د اذهان ندی مدهنون اذهان مداهنه تغافل ٹو ٹیک ٹو ٹیک ته ان و د تاسو په دی خبر کې تغااپول کوي تفسیې قوتبیدي کرکي یا مداین هغه کس دی چې ظاهې د باین نه خلافې مسلمانانو کې مداهن هغه سوګ دی چې د باطل پرستو موافقت کې یو حق نخ کار کړی حق پټایا د باطل مرګرتیه کې د باطل هغه لوی بی بډای بیان یې ابو بکر بقای رحمت الله علیه ذکر کړي چې په دې آیات کې رد په چا چې د قران بارا کې د چا نامناسب خبره یوري قران والو پسې حق والو پسې دې غند خبره یوري دا رنګ دې آیات نو معلومه دا چې دا قرآن مخالفت کوون کو سره کس منرم نه د پکاره ځکه مداته دا طرقه د یهودو د اوله ماوه چې کمځای کې به د شیر کو بداد زورو الته کې به هغی د مزاج مطابق خبره کوله که کم ځای کې بلسیزه هلته کې اغ خبرې کوله نو دارنګې عامتون مدینونه په بیااعل حیې آیا په داې دا خبره چې تازو سټی کو؟ اددیحان کویو و تجعلون رزقا او تاسو گردوی خپل رزقا سمطلب و تجعلون رزقا کم پا دیکی سوتا و جیحات یاد ساته و تجعلون رزقا کم دل تا رزق پا مانا شکر سره لکه دا شکر سبب دا رزق دی نو ذکر دا مسبب و مراد سبب سببا تاسو گردوی اغا خپل شکرا و تجعلون رزقا تا خپله د الله شکریا دا ګرځوي چې تاسو تزیب کوي د غې بت غیرلاتته یا دوی په کې دا ده چې مضافې حذب دی شکره ریسکې کوم تجالوونه شکر ریسکې کوم تاسوه د خپل ریلب ته شکر دا ګرځوي چې ان نه کوم تو کس د ب تااسې تزیب کوي بتې غیرلاتته کوي چې کله بارانو شي نوستاسو شکر دی د باران نسبت غیرلهته کوئ چې دا باران بل چاه وورو یا رزق په مانا د برغی تر دی تاسو خپلې سره قران نه دا ګرځوي چې تاسو تکذیب کوی سلو رحمت اوجیدا چې تاسو په تکذیب باندې همیشواله کوی ګوږ دا تاسو خوراک او تاسو غذا او تاسو وسره چې دا قران هر وخت تکذیب کوی امام رازی رحمت الله علیه تفسیری کبیر کې شپګه پینځمه توجیدا دي کرکې یی رزق دلته په معنا د معاش تر دی نو دا کفارو د دا دعوت د خپل معاش او د مپاد زپاره نقصانش ګنلو کوپار وی که مونږ په قرآمان وړو زمونږ دا ټول مپده زمونږ د معاش به ګړ و که دا کامیاب شدعوتته زمونږ د دا, دا ری خو بهختتم شي بیا د قرآ تزیبي پدی ووج کوو چې دوکاندارې خرابی نه شي نظررانې بندې نه شي ک او ډاله بندی نه لکه پ خلل کې مختلف تک لګولی وو هغه بند شيرنې په دووررکم. اما مولانا حج مکی سی ابرحمۃ اللہ علیہ اغه ذکر کایو په دې دور کې ډېر خلک د حق مسلې تکذیب کوي وله زکه چې د سل ویختې د جمودش پوغا ارته تبجای زکه وي په دې کې راغې روزي دا رنګ اغه ټوله ورته د ملو غو انتظار بکی د جمودش پو انتظار بکی کلخانه بکی د ملو لامبولو په دې به خلکو نه مختلف ټکسونه مخاره کړی نو حق خبره زکه تکذیب کیا چې بیاغه داغه دوکانداری بنديږي نو په دې وجه الله ذکر کیا وتجعلونا رزقکم ګرځو ته تو خپل برغه چې تاسو تکذیب کاویو او یاد ساته فلولا نولن دا چې کلا ور سیدارو مرکانتا وانتم چې کلا دارو مرکانتو رسی دا کم کسه تکذیب کاو وانتم او ورساو تا څور لا په دغه وخت کې بیا یا بسرنګي حالې حالی انتم هين يذنتنظورون او تاسو ور لا دغه وخت کې ګوریا ونه نو اقربو الیه مونږ انزديو دل په دغه وخت کې یا د مونږ ملائک دل انزدي تاسو نه ولا کلا تبصرو لیکن تاسو وینئ نه دا حقیقت دی فلولا ان کنتم غیر مدينينا نو ولین دا کچریتا سونه کمزوري نو واپس را وګرځوي کنه دا کتاسو کمزوري نه تاسو مغلوب نه دا کم دادر حالت را واپس کې کنه کچره تاسو رښتونی یا ديدا ثاب شمال د پاره وایده او تخویب ذکر کا او چې کم هغه مقربین خلک اوس دای حال ذکر کیا و اما ان کان نامن المقربین او هغه څوک چې بيده نزدې کانو حال داګه د پاره راحت ورحانون او خجب ییا او جناتنا د نعمتونو و اما ان من اصحاب الیمینه او کدیو د خترفالونا نو ویلیکی با پسلام الک و سلامتیادی پتا من اصحاب الیمینه اذا اصحاب الیمینه او ا سوقو کزمکذبین او دوالینو تکذیب کلو د قران د دی مذم دی صورت د, دَ, دَ, دَ, دَ مزامین انکار کوا نفن ظلم من حمیما مل مسیابی ولاد خود کی دلوبونا و تسلیت جہیما او سوزی دل دورنا اِنَّا آزَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ او یکیناً دا حقُّ الْيَقِينِ دیں دا اغا یقینی حق دیں نفن سب بے بیس میں رب بے کالعظویم فاکبہ آنوا پا نمد ربستا العظویم چلوے ذات دیں چکر ادا آیات نازل شو احادیثو کرادی مپسرین دیکھر کئی نبي اسلام الله بیا رکوکي سبحان ربي العظيم لستا نو په سوره واقعہ کې ا تقسيم ای درو کې سمتا اصحاب الیمین اصحاب المشأما السابقون السابقون مخ کې بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> دې سورات کې وای سبحا رسولت حدید نا آوالی تر سورت ملک پوره پدی سورتونو کې زیات تر مزامین د جهاد او د انفاق اصلاحي امور منافقانو ته دا ذکر کوي چونکی مخکی سورت کې داوته توحید وکړه ته ذکر شوا دی صورت کې ذکر کوي توحید د اشاعت دफार مال الګاوا حاصل د سورت پدی سورت کې ترغیب ورکی کوي انفاق ته پپینزو وجه سرا او دارنګ ترغیب ورکی جهاد تا جهاد کې جهاد د مال الګوا او د مال لګولو پینزو وجه ذکر کای اولا وجه ذکر کای اولا وجه په صورت کې ذکر کای آیت نمبر 7 اول اوجا چې مال الګو یو امینو بالله و فو مما جاله کوم مستخفی نه في یا و دا مال ستانه دی دا مالو لګوه په دی خوته الله پاک وکدار ګزول یا دا مالې د الله ردين دپاره لګ که نه دوی آیت نمبر د کې ومالکومله تون پقو پې سل الله ول الله میراسوسمما واېول ار زتهز ما نزادا امال استادی خمانا اللہ تبتن پاتی کیوئی لگاو سڑیا وللہی میراس سماوات والارض خاص اللہ لرا پاتی کی دل داسمانونو دزمکو دی دا مال دا جیداد دا لکن و کرون جیدادونا دا سبتن پاتی کی دل اللہ دند پارو لگوا دریم وجہ زسڑیا تاثر با قبر تذی نو دریم وجه ذکر کئیو آیت نمبر گیارا من ذا اللذی یقرد اللہ قردن حسنا ذا اللہ تا خوٹی لکرز ورکا کرنا اللہ تا خوٹی کرز ورکا چی در اعمال توی زمادی او دا بما سرئیو سلو رم وجا شلم نمبر آیات اعلمو انما الحیات الدنیا لعبن ولخن وزینت و تفاخر و دا مال اولگوا و دا مال اولا گوا حقیقت د دنیا وګوره گورا دا دنیا غلبی و مشغل دنو پینزه موجه آیت نمبر بائیسا ما سوابا من مصیبتن پی الارضا و گوری دا مالا دا دانا مصیبتن شلر کولی پینزه وجه ذکر کې دا مال اولا گوا اولا وجه دا مال ستان دے دا تاتا اللہ در کرد دے دوی موجه دا سڑی استاشو نو اللہ تا بدنا پاتی زدت وینا دا بزان سرا اوڑا ما نو درے موجا اللہ تا خود کر ازور کا کنا نو کتب یام شمی نو یاد تا دنیا حقیقت و گورا کہ حقیقت ته سوچ نکے نو او گورا گورے دامال مدافعات نشی کولے سبحل اللہ مابی سماوات والارض پاکی بیانی الله لرا آغا چې پاسمانو کی دیو پاس کې او الله زور ورو حکمتون والا ذاتا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّ اللَّٰلٰہَ بَاشائِد اَسْمَانُ نودد مکو دا یحیی و یمیت اللہ جوندی ک ول امر ک ول گئی او اللہ بارت باندی قدرت و والا ل ذات و الاولو دا ولم دے اخرم دے ظاہرم دے باطنم دے ظاہر دی وګرا قدرت او باطن دار پنظر راضی و یہ کنا ک ش وقت کو کو یدیک نہ یہی کنے دیکھا کرے کوئی وہوا بکل شین الیم اللہ پارس پویا وہ الذی اللہ باغازا خلق السماوات والارضہ چه پیدا کری د یسمانو نو مکی بشپگورا دک ثم استوا بیستیوا کلی پارش یعلمو اللہ پویگی پاغث چه ن نوزی پم دک کی آغات روزی د مکی نا آغا جنازی لیګرا اسمان نو آجی هیجی اسمان تا او هو ما کوم الله تاسو ردی چرته چیتاسو او الله تاسو جتاسو کې ویلي دن کی ذات لهو ملک السماوات والارض خاص الله لرا بچي د اختیار د اسمانونو او د ذمکی دا الله پاس کې می اختیار د الله پس مکو اختیار د ذکذ مکدا الله خوڑ ذ الله اسمان ذ الله اختیارم بیاواد ذ الله ویل للای ترجع الامور او ها صلیتا واپس کیک کی تولکارونا یولج اللیل فی النهار و دی انقلابات تخو ګورال ننابات یلا شپرا پورت کی او ننابات یرد لار پش پک الله پوی دی پراسونو د سینو امینو باللہ ایمان وَرَسُولِهِ پَرَسُولِدَ اللَّهِ ایمانم راوڑے او گوریات ساتے وَعَنْفِقُو خرچ مُقَي او حادیثو کے رازی دا خرچ کولو سرا مال نورم زیاتیږي گی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو مال خرچ کوئے او چکلت تاسو خرچ کرے پا تاسو با خرچ کولی او نبی علیہ السلام فرمائی ایو صدقتِ اعظم و اجرا چا تا پوز کو ادا الله رسول کم یو صدقه او خیرات غوړه دی نبی رسول الله فرمایل انت صدقه وانت صحیحون صحیحون تخشل فقرا ته بالکل روغ را مټه او تم مال خرج کي او یریږي مخنه غریب لشم چرتا په پداس ته حال کې چې تم مال لګې دا لا پات تار ا پرا بیا احادیثو کې راځي چې دا صدقي کول سره دا مال لګولو سره هغه مال کې اس قسمه کې نه راځي مو جدل درځه جامه حفصه ا بونیاجونه شروع کا نو دا غي کده ملګرو سو رویه او سګردارو امو ځان سره ټول پریس ريجسترو کې درج کړې چې دا دي غریبانان خلک چې دا له څو روپو واست کې دوه او چې دا شل روپو رچاره مي غقيره چاره والے او چاره ګتمه چا بيزا چا ګډ چا خي چا کټه داغون مدرسه کې غي لا ګولو او الحمدلله ثم الحمدلله اغه مدرسہ باندې تقریبا 8000 روپے ولګی دی او سری پلنٹر کی نیم پلنٹر پات 40 منڅیخ پاتې دی دا ومه انشاء الله دا الله ن موږ غواړو په دې رمضان رمضان کې به الله انشاء اللہ انتظام تنظیم کوي او کیو مغرب وکړه کړه دې کاټ لنګ د غړي راتلو ټوکی به خرصول غریب به قدرت دې 200 سودا خرڅ کښ 100 روپے به دی متو ارشاد ته تور دا مدرسہ کې ولګاوا کله 50 کل پدې مرث پدې مرث او پیرشي مېاشتو کې تلیفون وکړ چې دا ما ډېر وخت زراغلم حرم کې پروت و او الحمدلله ادم ټولې پریشانې دا حل کړې دي او قسم يې خوړو چې دا زمما د غښلو دي شروع په خرچي پوزدل تر لګلې ما ورنه زما بلکل وس نه کړو چرته زه چې حرم ته راتلو په دمال لګولو سره الله پاک هغه مال نورم سیوكي برکت پکې وتا شي حديث پاک دا بخیل بخیل زړید الله زیات بد شي ہوئی که کمالا روپی په جماعت کوله ګولا نو بسو داخه بکم شي او دی غریب بیا ټولش په خوب نور دي سوچ کایو کله برګیش ماري کله سوریش ماري چې روپې ملګولې دا او استخی کس د الله ډیر دی تخوخي په پیر ملي شریف کې حدیث ده استخی او قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس بعید من النار چې کم سخی تا دی الله تم نږدې خلق تم نږدې جنت تم نږدې ده اور نه لري ذکر الله بار بار ويو او انفقو تاسو مال خرج کيا جمعهونو کې و لګه مصیبت زده باندې و لګه غریبانو باندې و لګه یتیمانو مسکینانو باندې و لګه پکنډ باندې و لګه پمداري څخه و لګه او انفقو او زمون خلکو ته الله په دین او په جمعات لګول په دې کې و لګه چंदी ورکول خون ورکيو اوګه پ خپل قربانۍ لګي په بيټک لګي په اوجره لګي ویا دا کور کې او کو دا مال لګولو دا او ته ډیر زیات غرنخکاري امه کې ادوارو کې هغه یو کسو سو محلي والو او جمعه ته جوړاو او خودلی او سپیکر به نیولې ایماندارو چنده ور کې جمعه جوړيږي بعد خلکو هو کاروبار جوړ کړی ته نا لکه چې موږ تقریبا 229 سالو مرده بعدي جماعتونه په دې 15 لړ دولت کاله کې موږ چې موږ واړو شي تک جمعه جوړيږي هغه جماعت کې نه چا د یو اړتیا یو جمعه جوړی یو چانداوار کې باځي خداسي او با کا سانو جمعه ته هغه جوړاو او چنده ولا کولا پدیکي او یو سیټ رالو یو لږ درپي ولا ورکی دوتې ته ته سږی وتیسکه مالو او بس رواج شته نه یو لشل له پز بیا راغی به بګي 15000 روپي ولا ګولې دیو دراته شو پردم دین خپل تارو رالو کا خپل تارو زرا پلان کیږه مازما پلان کیو نوم دی دخ په درمه پیره چ راغیر ات ل د روپیا پهې نه کېښ دی د پ چ می اوب به بهس کله بیا را ته پاک سړی اخیر ته کار روبارهکې ووه دا سرویز روپے روپیا د اعت د پار را کې ستا خوته پک چړی همګ ډې زې نه دی کهومونته روپیا را کو څوک ز روپے را کېک طانې را کوي او تا خو ماده د لو شپو کې چ روپ را کې هغتی سکې ړه خو د مونږ کا کار روبار بس دغریباننم مریبانند پورې بعضوبار ملکون او په ایشاره خلک پورېسته وي مونږ د غریبانو مریبان پورې باسو بار او ښا کارونا بلیټینګ کارې ته نو واغسته چې خلک مازبین مازګر جمعه تر غریبه ډېر پاک سړیو او ج کاروبار دغه خلکو توېزي کوي او مال ادمو چې تاسو کې غریبانو نه د جمعه خدمت کوي چې وې زپلا ګروپی تاسو پښپته در درکو وي ښا اوس مهاله کې چې سونه خلکو چاخه بلی چا بيزي خرڅوله چ هغه غانې رسولي چا چې کم دینو هغه کور غاننه کوو چا مکی غاننه کولی له ویژه شاو هغه د نرفیتنه پلکور رپې راوغتې خلک اوس په انتظار کې دي چې مونته به ویژه راځي مې پوره باسي پمېز کې خبرون چې مګې په خوا پوره باسه ليو اغه ته خطر علي کړو یاده لګانو به خوانو جمعات په چنده جوړا وې د پر کورننم غاننه کوي او ویژه د پر خپل مکی غاننه کوي او د جمعات پر چنده کې وی رپې را کو دو رپې را کا تا اووس کی جماعت جوړول نشتا زمون دخل کول نه ایمان د غری چې په جماعت کې موږ صفایته نه برابرې وو ډیردو دا کې داختار نمخ کې را شو دلوي اختار نمخ کې په خادو کې خلک خپل کورونه چونکایو خپل کورونه صفا کوي ډیسپلن والا برابرې او دا الله کورو پای کوي او تر په درب یو تر په ګودام بل تر په ث بل تر په پکې هغه جو لاغو جان جوړې کړی او دا غړو سورسانی حال نيا خلک د دا جماعتونو خدمت کوي دا اللہ کورونا با دی اللہ دا ای کورونا با دی آمینو باللہ و رسولی ایمان اوڑے پا او و پا رسول دا اللہ و ان اوچاچی دا مال لگو لخوان و آغستو دی پا اللہ دان تر دا پیسی نپری دی بیا بیا ڈیر ڈیر دا اللہ پا دن لگیا و انفقو او خرچو کیا دا غستنا چگر زولی الله تاسو پا غیبان و اگدارانا فاللزین آمنو بساک سانو چی معنی وروسته سنا و انفقو او خرچه وکاو لهم اجرن کبیر دیل لوی اجر دین الله یتبلوی اجرکم چې چا خرچ وکاو و مالکم لا تومنون بالله و شیوتا سولرا او تکم یو کس د مال لغول عادت نه دی و دی غریب ته چې تل شي با دي مرګ لري مونږ کی سگه مونږ الحمدلله چې په دې تا پوی تللی نه یو شهره مدرسه جوړی کا چاندو بازه مرګرودا کراچی نه دی لېپونو کو بازي مرګرودا شارجي نه چیر چکر روهخه تم مترثی دل انټر بازار برابر شي نه په ما تا منډيوال پرز نه دی الله پاک به ان شاء الله دا شانته کوي مونږ دی کې ناز ته نه چاته وې ناقلې نه چاته سوال کلې نه چاته رسیدور کلې او د 89 لاک روپې کارو شو او 89 لاک روپې خلکو راځه مکه الله انتظاماتو کو دا باقيو 32 40 50000 روپې لګي دا انتظامه ما لا پاکه خو چاته به ان شاء الله م... الله نو موږ سوال دا کوو چې االل موږ د مدرسې پریکار کې چاته ورنوشي جې د مدرسه جوړیږي یو یره جې کلګم داد موراسته راکو یره جې یره جې داسه دا خلک بیا دا بوله ټول مرمطازی کې او موږ جو سو کم چانداوی مدرسې راپاره لمبې دي تاسو کو زکات خو نه دی سمانه تخو نه دا څه حرام مال خو نه رسوت خو نه دی دا رشوت خو نه دی دا پورا ودا حد ته نو کو څه بیا موي اخر کو ته خبر کو دې ګوره یاد یږي یي صبا تمکه د مخه تراجی د مخه علی <سؤال> سلام دلوونکو او بیا وی یاره ما خو چان دموور کلو سلام ام راتهونکو دا ته ماته ننره کړه تا لا تا ورکی ما تر ما تر بس تاسو د ګلو ملو سو اس حق واسطنیو ها یو دینی کار دی سلام کلام او روري قوري دوستی دا بکوو خدا باندې چې دا ما تعالی درکو ستا په مخ می ور کنا تا تا د الله په خزانه کې تا الله په بین کې جمع کو و مالکم لا تو منونه بلله په چېخواندې داخرچ نی اخستې نوغته بعدې خلک نړ خان او ملک سړی دیو تو ره چې جو مات جوړهوه او جممات کې دا کار پاتې چې دا ا غریبو ته خپل خبرې شروع کې ستا پیې لسوي چې ګوره دوه بالاچ ات مالک دی چې را دور یو نسوار له ووررکم دا دوه غری خوار دیوهمالکم او ډیر غریبانه خلکې بیا دوک د الله په دیمال لګ او په مال کې الله برکته م خ خ ري خا لا تؤمنون بالله و تشيوي تاسللا لا تؤمنون بالله والرسولا چيما نروله پالاو پر رسول الله يدعوكم چي تاسلا دعوت در کيا لتومنو بربكم چيما نروله پخ پر رب او يقينا اغثي تاسنوادا کچري تاسو, تاسو مؤمنان ي هو الذي الله اغاثا تو د را لګي په خپل بندا آیاتونه ښکارا چې وبا تي تالتو د هتیارونه راڼا تا دغه په قران تر ترې د بغل د تیرونه وځي او بیا حادثه کر سورته حدیث تلوي وریکنا کدا ډيري جرندې او توالي او تالکري مالو ډيري غټي ولا ورکړي خو دا سورته حدیث په دې مجبوري جنا چابيره واره تعالی کولا ولګا دا الله پدینو او بیا په رمضان کې هو او د نوافل او بدلا الله په پرد وسره ورکړي د یو ورې د کوم جوبات تاسو لرا من نه ظلوماتی د تیرونا اله نورې رناطرفته و الله ب کوم لره وپاخیم او یکنن الله په تاسوو ډیر شت کوون کې رام کوون کےې زیته ومال و سشیي تاسو لرا ې مال نه ل کوی مالکوم سشیي تاسو لرا چې خ نه کوی په لاره د الله کې۔ ولللہ میراث السماوات والارض فَاتِكِ <كُدِين> او خاطر لا لا پات کې دل داسمانونو د او دې چا د خپل جنبان مالو نه لګاو نو ګورې چې دې مړ شي اولاد یې ور پد شرم نه لګی و نه تاسو ګورې ډېر کم اولاد بې چې د پلار نه ول جیرب دو جیرب زما جی پا جی کا پاتې شي ویه ا دې میراث یو جیرب پکې دا الله دې نه پاره او ایصالې ثواب د پاره خپل جنبان یې وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْبِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضُ او خواه صلاله را فاتحی دل داشمانو نو دزمکو دی لا استوی من کم ندی برابر تاسو نا آسوکو چه خرچ کڑی مقی دا پتحی نا وقاتلو جهاد کڑی چه مخی خارچو مخی خرچو که مخی مخی اولائی کا اعظم و درجت من اللذین ان پاکو دا کس دا کسانو نا چې خرجوک ورستو او قتال وک ورستو او کلن دی دوالو دل سره داغه صحابهو ک مخه خرجوک ورستو صحابه کرام بارک الله توي او کلن وعد الله الحسن دي تول سره وعد کړي الله د جنت او کلن وعد الله الحسن زکه صحابه کرام د عام مد غند خو دا د نبی عليه السلام د امت په میت کې یو جوړشي واسي تره بغیر د غ اومتته قرآ نه را رسې د نه د قرآ معانی نه تعلیمات در رسول ل اسلام لکهه صحابو یو خاص مقام دی او د صاحابو مقام بهمون د تاریخ په کتابونو کو نه ګروخه چې تاریخ اسلام د صحبي باره دالی کلي او دیلی کلي نه د قرآانی کریم په اوراو کې اونږ صابو مقام ګورو د صحابو مقام قرآ ک سوی کل نه نوغ د الله حسسنا کوون تم خیره اووم او لایکه اولائی که هم الراشدون اولائی که هم المتقون اولائی که هم المؤمنون حقا احادیثو کرا دی صحابتا سکلک حلکو اغیب سختک امن نبی ریسلام تفرمائل نحن اللذین بائعو محمدا علال جهاد ما بقینا ابدا احادیثو کرا دی یو کس تا جائز ندی دا صحاب اکرام و اغیب بدے بیان کی او نبا صحابو بان اسواعن کول جائز دی ابن تیمیہ شرقی دا واسطیہ کې ذکر کوي دا اهل سنت والجماعت عقیده دارا کړه صحابو میز کې سراغلی خپل می کې تخفقان او تو جنگ او جدال دا اهل سنت والجماعت کاربسي پي کې بچو ناس کې خچپ دا نه چې جنگ جمل کې دا چلوشو جنگ صفین کې دا چلوشو اميري معاويہ دا کاروکو حضرت لیذا کاروکو مونږ تا سو رضا حق حاصل نه دي چې مونږ صحابو بده بیان کو بلک مونږ برا صحابه کرامو خوال بیان هو وکلن وعد الله الحسن والعب بما تعملون بخبير او الله تاسو ج تاسو کي خبردار ذات دي من الذي سوق دي اغذاتا چې وركي الله تو ورکو الخيستا قرض حسن ست وي تفسير قرطبي ذکر کوي چې اخلاص ترول کې او حلال وركي ته طلب کې دا الله درزا او کې کرم ال وركي ددن کدن نمخ کې مخ کې وركي پټي بادل نيو او دې کم نه غني محبوب مال ورکی او هې قیمتي مال ورکی پوی ضای پهلو دوچرن بکدلره الله او دلہ اجر عزت مند یوما ترالمؤمنینا وال مؤمنات پاک مار چې تبويني مؤمنان نارینه او زنانا منډي بوہی روان دينا مخيو خي طرف تا چې په دنیا کې چا د نه کې کارونه کړیا په آخرت کې برانا خي طرف تا او مخي طرف روانیا بشراكم اليوما ذري تاسوت تا انندزا داغه باغونو چې بيجيبا لاندي دونو د دینه نورنا خالدین بیا دی په دې کې همیشي ذالیکا هو الفوز العظیم او د دې کامیابی ليو یوم یقول المنافقون بکمرس به وایي منافقان نارینا وزنانا مومنانو هتا انذرونا مونږ له انتظارو کوي چې موږ واغلو تاسو درانا اے لموں تو درے گئے تا تو نمولے کرا نا والو وبوی رشی مومنانو طرف نہ یار ملائیکو طرف نہ ایرج یوعارا اقم زید دخل شگان ورستولا سے فلتمیسو نورا اولتا ورا نا وذری با جول بشی دی پمیس کیو دیوال اگیلہ دروازہ دن نہ پائے کی رحمت اودا وذائرو من قبلہ العذاب او دا بادا تر اپنا بادا ای عذابی یو نادونہم دیل باواز کولی شی آیا مونگتاو سرنو ولینا ولنا ولیکن نکون فتن تم یو نادونہم دیباوازنو کی مومنانو تا مونگتاو سر دنیا کنو خوب دنیا کے خوتوی خوب پتا کې خوب منافقتو پتا کې خودو رنگیو دیبو ولكن انكم فتنت منفسكم لكن تعظم گمراہت وبلزانوا وتربتم انتظار کو تاسو او پوک شک کوي تاسو او دوک کړي وې تاسو د خوایشا تاسو تر دې چې حالا فیصله الله او دوک کړي تاسو د الله نه دوکه باز تاسو په دنیا کې شیطان دوک کړي وې فاليوم بسنده دې ناغز کلی کیږي تاسو نه او نه او دی دا که سانو نا چ کو پرې او د تاسو ور دي هی مولا هغه تاسو را لایق دی ډېر بزه د وټلو انم یانی للذین ایا ندی نیز دی هغه سانو تا ایا غوخ ندی راغلي مؤمنان تا چې عاجزی وکړه د دا دې د الله د دا یادنا چې دی دې د ذکر ووري دا الله کتاب ووري او د دې پسله کې عاجزی پیدا چې هغه وخت نه راغلي دا آیا چه کلپوزیل بنی آیاس او ری دلیو ڈاکی کولا اغا پوراً چگه کی آل آنا اغا وقت او سراغی اغا وقت توبه ویستا گورا دا آیا دا لگه حصه او ری دلیو مشهور ڈاکو اغ توبه ویستا اغا منگا ویسی پاری واری ده چه منگ دا خپلو کو تاو نسو توبه ویستا مونږ دا خپلو گناو توبه ویستا وما نزل وما نزل من الحق او اجنادي لكلي الا ده حقنا ولا يكون او تشندي بشاندا کسانو چې ورکلی شی ولا کتاب مکه د دینه اوګدا شی په دی مودا څه شی ونه لدی او ډیر د دیونه پاتې کأن یا لمو پويشه او ترغيب ترغيب ورکی قران ته په طریقې نه مثال سراب او ګور هغه او تز مکرہ په بارن سره تازشی نو غستخ لونه د قرورآ پاوردو سره نرم شيلهمو پوهشي انله ییل اردوه چې الله تازهکرز مک په دچوای نه په د بجن نه لکومل آیايات یکنن بیان کمونتهستایاتونونه په سره پااره چې په دی کې دا کل نه کار